Втората идея за размишление е Джанавалкия. Един от най-големите учители, или по-точно направо ви казвам, върховният учител на Древна Индия. С абсолютно никого не може да се сравни, но е прекалено скрит. По-нататък ще ви изнеса по-скрити неща от него. Толкова е скрит, че са го наричали най-скрития от учителите. Обаче обещал на един цар, мадрец, ако има разумен въпрос да му отговори и той поискал да му каже някаква дълбока тайна и каза ти посегна на най-дълбоките ми съкровища. Но пак няма да ти каже най-искритото. Но така по-нататък ще говорим за него в по-дълбок смисъл. Така, Яджнавалкия. Мисли само за Брахман. Защото всичко друго е от Лукавия. Който е вкусил Брахман, той е вкусил непознаваемото. Този брахман е същността на света. Истинското познание е сливане с брахман. Сливане с непознаваемото. Какво може да желая този, който има вече брахман? Нищо друго, освен брахман. Диханието, преди ви казах и пак ще повторя. Диханието казало на Брахман. Не съм ли аз най-прекрасното нещо в живота? Брахман казал. Ти си като прекрасен кон за земята. Но Брахман може да живее без кон. Без дихание. Той няма нужда от дихание. Брахман не е привързан към своя кон. Може да го използва, тялото е този кон, къщата е този кон, но всичко това са външни неща. Жрецът е специализиран в умението да призовава Брахман. Жрецът е от особено съсловие. Той е същество дух. Може да изглежда на човек, но той е от друго съсловие. Чистия дух. Ом. Ом е първото слово, произлязло от безмълвието на Брахман. Ом е звук, който създава в човека дълбочина и безмълвие. Ом създава и постепенно Брахман в човека. Ом е друго название на праосновата, на прасъществото друго име на неговата всеобхватна любов. Ом, това слово е толкова древно и толкова свещено и толкова извън времето, че винаги най-ще му подхожда безмълвието. Това Ом, това слово е повече от несътвореност, отколкото нещо отвън. Оме чистият, древен водител и той те води към себе си. Оме древна дума за най-чистата сила. Тази сила е поглъщател. Тя поглъща всички други сили. Оме звукът, който по всяко време докосва брахман. И учителя казва, казвайте тази дума, няма да я разберете. Тя е дума на духа. Просто е казвайте. Колкото повече повтаряш он, толкова повече вървиш към брахман. И толкова повече ставаш брахман. И казва Яджнавалкия, истината е по-велика от мълчанието.